Придобивките на деня. Бесета от учителя държа на предобщи околотен клас на 29 ноември 1933 г. в София. Отче наш. Ще ви прочета 5 стиха от 105 и псалом, а другите стихове на 105 и псалон, вие сами ще си ги прочитете от 1 до пети стих Пишете за идущия път върху темата Правата мисъл Какво трябва да разбираме под думите Пробуждане на човешкото съзнание Наука е това, което помага на човека в живота Науката има отношение към живота Едната е външна страна, другата е вътрешна страна от човека. Има и трета една страна, която се намира посредата. Тя се основава на същия триъгълник. Ежедневният обикновен живот лишава човека от стремежа да мисли. Той е онова, което ви занимава обикновено. Например, когато си гладен, ти не мислиш. В ума ти седи само хляба, но щом задоволиш това, от теб става временно безразличие. Почва да ти се спи. Искате да си починете. Искате да ви се каже, че трябва да ви оставя да се смели храната ви. А пък какво е смилането на храната? Що е почивка? Ти си взел приядене товар на гърба си. Най-първо като ходиш ти е приятно, но после търсиш да си починеш някъде, да оставиш товара си някъде. След всяко ядене искаш да си починеш. Има нещо в стомаха ти. Ще повикаш на помощ силите да те освободят. И ако ти не повикаш живота да те освободи от храната в стомаха, много злеж ще ти бъде. Ти казваш, трябва да идем, трябва да се смели храната. Но онзи сложния процес, това храносмиване, ние още не го проучаваме. Няма защо да го проучаваме, защото ако го проучаваме, ще ни отнеме много време и нищо няма да научим. И тогава казваме, че човек трябва да яде ножко. Много ли човек трябва да носи? Колкото се може, по-малко трябва да яде. Не с идеята за да спечели, защото много хора не ядат, но за да отделят пари, да се натоварят на друго място. Той иска да спечели малко пари. А пък тези, които не искат да спечелят, ношко ядат. Светията не яде, защото иска да спечели на друго място. Някои религиозни хора не ядат за да спечелят на друго място, за да станат по-благоугодни на Бога. И другият, който яде, и той иска да бъде благоугоден на господаря, да бъде здрав. И ако е слаб, той ще яде пишна, изящна храна, за да се оправи лицето му. Ще ториш малък товар на лицето си. Сега ние имаме известни схващания за човека. Ако на някой човек потеннат бузите му надолу, хората вече започват да не го обичат. И като изпътнат бузите му, могат да го обичат. Има някои народи, според които, когато бузите на някой човек спадат, те считат, че този човек е направил известен прогрес. Когато хората почнат да се развиват умствено, техните лица се удължават. А пък у нези, които се занимават повече с чувствения свят, с обществения живот, техните лица стават валчести. Чувствата винаги вървят по кривите линии. Щом те преодоляват на лицето, има криви линии. И ако искаш да туриш на лицето си крива линия, ти непременно трябва да развиеш чувствата в себе си. Сега тази наука трябва да бъде обоснована на нещо по-дълбоко. И това, което сега имате, там, където сте достигнали, всички мислите, че имате известни познания. Тези познания са много добри. Те до сега са ви помагали, но за в бъдеще те не могат да ви помагат. Сегашното ви познание в бъдеще нищо няма да ви помага. Така, че ви трябва познание, което за в бъдеще ще ви помогне. Някой казва Мен не ми трябва много знание. Добре. Онова което се е научило да лази, то може да каже Не ми е потребно повече, зная да лази. Ти ще му кажеш Трябва да се изправиш, то може да каже Мене ми е достатъчно малкото, което имам. Да пъпля, това ми е достатъчно. Каква философия може да има в това? И когато някой каже, мен не ми трябва много знание, то е все едно да кажеш, да пъпля, стига ми това. Един червей изяде няколко листа и казва, достатъчно ми е това. И после изяде други листа и пак казва, повече не ми трябва. Мнозина още не сте се освободили от онова вношение на растенията и на животните. Някой път ние сме под тяхно влияние. Всички хора са под влияние на животните. Но това животинско състояние е хубаво по някой път. Хубаво е някой път човек да пъпли. Когато се движи по някое странно място, тогава човек лази, пъпли. Но когато лазиш и пъплиш в царския път, тогава е смешно. Пъплене при неблагоприятни условия. Пъпленето е ограничено. Когато пъплиш, ти имаш малко средства. Когато имаш малко знание, ти пъплиш. Когато не разбираш от духовния живот, ти пъплиш. Малкото, което човек има, то е пъплене. Но многото дава на човека възможност да ходи. Знанието, което човек има, трябва да отговаря на самата действителност. Да не мисли човек, когато пъпли, че ходи. Да дойдем сега до същността на нещата. Представете си, че на този триъгълник имаме едни везни, с които се теглят нещата по обикновено. Имаме от двете страни по едно блюдо. Торят се равномерно. На едното блюдо туриш това, което искаш да купиш, а на другото блюдо туриш тежеста. В природата има. Другите теглилки. Представете си, че тук имате една ос и една малка кофичка, която е спусната. Когато двете везни са свободни от своите тежести, те са в равновесие. Ако вие турите една малка тежест от едната страна, ще се изгуби равновесието. Нали така? Сега, колко трябва да турите? Каква тежест трябва да турите на другото блюдо, за да дойдат везните отново в хоризонтално положение? Човек трябва да пази равновесие. Това равновесие е вътре в тебе. Но ако ти вляво или вдясно туриш по-голяма тежест, ти ще измениш своето положение. Допуснете, че чрез тези везни някой път претеглиш 1 кг, 2 кг, но ако тежестта е по-голяма, везните ще дойдат в отвесно положение, ще изменят своето положение. За да добиеш първото положение, какво трябва да направиш? Защо човек дига тясната си ръка нагоре? С това той казва. Това, което аз съм придобил, е за идеалния живот. А пък в другата си ръка е хванал нещо. То е за обикновения живот. Това положение ние имаме у растенията. От тях има двете глилки, едната е надолу. Ние още имаме тези състояния. Дигането на ръката нагоре, това е човек. А пък другата ръка, която поставяш надолу, това е растителното царство, което е свързано с материалния живот. Сега тази материя е отвлечена. Сега, вие не можете да си представите откъде на накъде тези везни да представляват нещо от човек. Той е само едно подобие. Учителят пише думата любов на черната дъска. Питам ви аз сега, откъде това да представлява любов? Ти казваш, това е любов. Никаква любов няма там. И като ти напише някое любовно писмо, Тебе ти се свива сърцето. Че каква любов има в надрасканите черни букви? Къде е любовта там? Това е един повод. Любовта не е там, но това е един ключ. Представете си, че у дома си имате ключ на стаята. Вие знаете положението на ключалката. Знаете да, да пръкнете, да отворите и да влезете в къщи. А пък вкъщи вече имате всички възможности. Това е ключът. И човек, който веднъж ви е писал тази дума любов, той е дал ключ на вас. И щом бръкнете с ключа, ще отворите, тогава ще имате сила. А щом не направите този опит да отворите вратата, нямате сила. Щом имате ключо, вие трябва да направите един малък опит. Ще отворите с ключа вратата. Когато някой ви е казал, че ви обича, вие трябва да направите опит. А пък вие не правите опит. И ти му напишеш същата дума. Любов. И ти му даваш ключ. И ти му казваш в отговор. Любов. Тогава, по какво се различава твоята любов от неговата? Първият, който е дал любовта, е равен на две линии, а пък вторият е равен на една линия. Двете линии показват опит, който разумно трябва да се направи. Когато ти позагазиш някъде в живота, не тори кръс, защото при кръста ти ще се въртиш около едно колело. Неразрешено става въпрос. Ти ще завъртиш тези два диаметъра. Единия диаметър хоризонтален, а другия вертикалният диаметър на плюса. И тогава плюса ще бъде разположен в един кръг. Вие имате една отлична идея. Искате да знаете как е създаден света. Ще мислиш и най-после ще намериш, че той прилича на тебе. Питам. Пръстите приличат ли на човека? Ръката прилича ли на човек? Или коя да и да е друга част прилича ли на човек? всички части вкупно взети, дават представа за човека. Човекът е съставен от всички части на тялото, от всички органи и кости, които човек има взети заедно. Те, съчетани по особен начин, дават представа за човека. Ако искате да имате ясна представа за Бога, вие трябва да знаете цялото битие, всички същества от най-малките до най-големите. И тогава ще си съставите една малка представа за величието на Бог. Ние искаме да знаем какво нещо е Бог. Бог можем да познаем в малките работи. Представете си, че вие сте един пътник за в този свят и искате да знаете дали в света има добри хора. Представете си, че добрите хора със своето съзнание могат да схващат всяко едно желание. Един добър човек схваща положението на един гладен и знае къде е той. В дадения момент вие искате да знаете дали има добри хора? Вие сте без пари, без подслон, без дрехи, гладен сте. Вървите и нямате де да отидете. А наоколо мечки, вълци, змии търсите един добър човек. Онзи, който може в дадения случай да ви услужи, той е добър човек. По какво се отличава добрия човек? Кои са отличителните черти на добрия човек? Как схващате добрия човек? Нека вземем друга една дума – красота. Вие казвате – този човек е красив. Коя е отличителната черта на красотата? Кое е основното, по което можете да я отличите? Кое е основното качество на сладкото, на съхарта? Кое е основното качество на горчивото? На пелина? Кое е основното качество на красотата? Много бегло засяга този въпрос. Красотата, това е Външен израз на светлината. Красота наричаме това, което дава. Това, което ни представя светлината, която излиза от Бога. Тая светлина, която се отразява в нашето лице, в нашия екран. Всичко това наричаме красота. Красивият човек отразява божествената светлина върху другите хора. А пък грозният човек е онзи, който има деформиране, което крие част от тая светлина и за това той е грозен. Красивият дава пълно отражение на тази светлина. Тогава честност, красота и справедливост, те са почти синоними, имат все същия характер. Красивия човек трябва да бъде добър, трябва да бъде честен и справедлив. Много черти трябва да има. Ти трябва да бъдеш екран и да отразяваш божествената светлина, която е излязла от Бога. Ти трябва да бъдеш красив, за да видят какво нещо е божествения свят. Божественото което човек проявява на своя екран, то е красота. Лицето е един екран, отразява се божествената светлина. По лицето можем да съдим какво е красота. А пък съзнанието аз го определям като вътрешната страна на нашата душа. То е пак лице, пак обективно нещо. Както лицето отразява вътрешния душевен живот, така и съзнанието ни отразява светлината, която излиза от Бога. Без тази светлина, която излиза от Бога, ние никакво знание не можем да имаме събитието. Ти можеш да философстваш, можеш да мислиш едно от друго, каквото и да е, но ако не можеш да имаш тая светлина... Ти всякога ще имаш един недоимък. Ще усещаш, че ти липсва нещо. Вие искате да ви обича някой. Мнозина ви обичат и вие так сте недоволни. И колко може да бъде човек доволен в любовта? Онзи, който ви обича, той много ясно може да развали вашата любов. Вие го обичате и му любовни писма, но ако той вземе една игла и я забие 4-5 пъти на различни места по тялото ви, на дълбочина 2 см, и вие ще почнете да се колебаете в любовта си. Аз искам да ви представя една реална страна на живота. Че страданията не са ли губерки? Някой път тънки губерки се забиват, но по някой път доста дебели губерки. И казват, трябва да обичаш. Как ще обичаш? Губерка е това. Докато ти в любовта си страдаш, ти си едно дете, имаш много знание, но не разбираш законите, не разбираш божествените неща. Това е твоето детинство. Трябва да възмъжееш да се освободиш от губерките и от малките игли. Ти казваш Аз не искам да страдам. Не е въпрос да не страдаш. Само като растеш ще се освободиш от страдания. Ако не растеш, ти винаги ще бъдеш в областта на тези малки губерки тия губерки са на своето място. Нали си имате всеки един от вас гребен? Тези губерки, с които са ви дупкали в миналото, от тях сега сте направили гребен и се чешете. Знаете ли тези гребени колко полза принасят? чистият от вършките. Вие казвате, той е въшлясъл. Аз мога да ви кажа каква полза принасят въшките. Те са един потик, който кара човека да се чеше, да се чисти, да се упражнява. Без въшките големи пакости би имало в света. Мислите ли, че вие сте освободени от въшките? След като се освободите от въшките, има и астрални въшки. Например, сърбите по ръката. Това е въшка. Да си представим един квадрат. Преведете какво означава този квадрат, нарисуван на дъската. Аб е бащата, деце е майката, Аде е сина, а бце е дъщерята. Тези числа имат и други отношения едно към друго. Какво е отношението на бащата към сина? Бащата образува два агъла и майката образува два агъла. Преведете сега тези агли. От едната страна бащата и синът образуват един агъл. Това е една възможност. Бащата и дъщерята образуват Друга възможност. От друга страна, майката и сина образуват единъгъл. Също така майката и дъщерята образуват единъгъл. Тези хипотенузи вътре показват отношенията, които съществуват. Имате три триъгълника. Тези триъгълници показват какви са соотношенията на бащата към сина и дъщерята, и какви са отношенията на майката към сина и дъщерята. Така да ще превеждате нещата. Това е външната страна. Думата е един екран. Това, което става вън в битието, става и вътре. Вие ще преведете сега кое е вашия баща. Вашия баща, това е Бог. Коя е вашата майка? Природата. Кои са вашите братия и сестри? По-напредналите ви братя са ангелите, които не ги виждате. Те имат своето отражение на земята. Отражението на ангелите, това са четвероногите, Крави, волове и прочие. Те са отражение на ангелите на земята. Кои са дъщерите? Синовете и дъщерите са тук между вас. Как се отнасите вие с синовете и дъщерите? Ти казваш. Това е една крава, вол, овца и прочие. Тогава какво разбиране имате вие за битието? Че това сте вие. Това са вашите брати и сестри, които се жертват за вашия живот. Всеки ден те умират, колите ги, ядете ги, вземате маслото им, млякото им и разрешавате един велик въпрос. Какво нещо е Господ? Разрешавате въпроса така, както в средните векове разрешаваха някои богословци колко духове могат да играят на върха на една игла. Сегашните учени хора разрешиха този въпрос. Ние имаме една смътна представа за битието. Ние виждаме Слънцето малко. Даже едно малко дете мисли, че Слънцето може да го хване, да го помилва. Слънцето изглежда толкова малко в сравнение с реалността. Всъщност Слънцето е 1 милион и 300 хиляди пъти по-голямо от нашата Земя. А пък това голямото Слънце... Ние го виждаме малко и даже има сегашни хора, които мислят, че Слънцето не е толкова далеч, колкото си мислим. Гърците допущаха, че Слънцето е по-голямо от Татина и от Гърция. Нужно ни едно знание и приложение, за да излезем от това трудно положение, в което се намираме сега. Да допуснем, че ти си боле. Ти говориш за Бога, за небето, за рая и казваш. Като умреш, ще отида на онзи свят. Аз правя едно възражение на твоето твърдение, че като умреш ще отидеш на другия свят. Ти казваш. Аз като осиромашея ще отида при някой богат човек. Не. Ти като богат можеш да отидеш на, тоя, на тая богата трапеза, но като си ромах не можеш. Само като си готов ще отидеш в онзи цвят, в Царството Божие. Щом една стомана се щупи, ще я хвърлят в онзи цвят, но в кой свят? Във външния свят. Ти си една щупена стомна и мислиш, че ще влезеш в онзи свят. Да, в света на парчетата. Да. Най-първо смъртта има едни други процеси. При смъртта, ако ти не минеш през огъня, да се стопиш и да се превърнеш в духообразно вещество и да те възприемат растенията, ти в Царството Божие не можеш да влезеш. Или друго че казам, ти трябва да минеш през огъня на Божественото, за да изгори тази дисхармония, която съществува в теб. Например, ти седиш на земята и си недоволен от баща си, от майка си, от сина си и прочие. казваш, като умреш и отида на другия свят тук ти никого не обичаш и как е възможно да отидеш на онзи свят? Тук не знаеш нито да пееш, нито да свириш, нито да мислиш, че ще отидеш на онзи свят да пееш и да свириш. Как е възможно това? За да отидеш на онзи свят, трябва чисто, чисто сърце и непокварена воля. А непокварена воля е следното. Като ти кажат да направиш нещо, да го направиш. А не да казваш, слуги има за тази работа. Ти като не работиш, си слуга, а пък като работиш си господар, а ние мислим обратното. Който седи е слуга, господарят е слуга, а слугата е господар. Христос казва, Отец ми работи и аз ще работя. А пък ние, учените хора, имаме идеята, че Бог е един неподвижен център. По-работливо същество от Бога няма. Бог е единственото същество, което всякога работи. А пък ти искаш да бъдеш господар, да седиш на едно място, не искаш да учиш. Ти искаш да бъдеш богат, да бъдеш господар. Искаш да бъдеш светия. За светията мислиш, че един човек, който е завършил своята еволюция и е седнал само да наблюдава наляво и надясно, светнал не навсякъде. Оставете това понятие. Светията, като се освободил от всички свои мъчноти, Обхожда всички страдоющи и казва. Едно време и аз бях като вас. През деня ще разправи на 200 души и ще им помогне. Утре пак на третия ден пак ще го питат. Вярно ли казваш? Той ще каже. Вярно. Колко е патила главата ми. Няма ли и по-лесен път? Няма. И аз си блъсках в главата на сто врати, най-после намерих тази врата и тя ме спаси. Всеки ден те знаеш толкова, сколкото ти трябва. То ти е достатъчно. Ще вземеш ключа и ще отвориш най-малката стая и ще намериш това, което Бог е турил да го изучиш днес. Не трябва да отваряш всички врати, за да облудиш на своето щеславие. Но само една врата днес. На другия ден ще отвориш друга стая. Три години ще отваряш стаите и ще четеш. Всяка една мъчнутия е една стая, която отваряш и ще четеш. Болите главата. Не знаеш причините. Някой идва при мен и ми казва Мъчно ми е. Аз знае коя е причината, че му е мъчно на него. Не искам да му я кажа, за да не го докача. Казва му. Може би храната не е била добра. Може би не си спал. Може би водата не е била добра. Залъгваме го. А пък аз зная защо го боли главата и корема. Той казва: "Мене ми трябва обуща, добри обуща, Инак ще се простудя." Много хубаво. Зимно време ни трябват обуща, а лятно време защо ти се обуща, когато е толкова топло? Защо по някой път ние е срам да ходим боси? Едно време беше срамота хората да ходят гологлави без шапки из града. Сега вече ходят доста хора гологлави. Под думата бос аз разбирам друго. Човек, който не живее добре, той е бос. А човек, който живее добре, той е опут. Когато казвам аз искам да имам хубави обуща. Аз привеждам тези думи така. Искам да бъда един добър човек, да мисля добре, да имам добър ум, да имам добра воля. Ако аз нося обуща и същевременно, ако моят ум, моето сърце и моята воля не работят, то тези обуща на краката ми не са на мястото си. Те са букаи. Думите не искам да бъда бос значат искам да бъда с добра мисъл, с добро сърце, с добра воля. Някой казва понякога трябва да ходим боси. Ние сега сме боси. Ние започваме от босотата и те първа започваме да се обуваме. Трябва да имаме най-модерните обувки. Какви трябва да бъдат обущата? Обущата не трябва да свиват пръстите на краката ти. Всички пръсти трябва да бъдат добре разположени. Хигиеничните обуща имат голямо влияние върху човека. Ти не можеш да бъдеш морален, човек, ако нямаш хубави обуща. Человек ти сам да си доволен. Понеже ако твоите пръсти са прибрани, енергиите не текат правилно. Енергиите на природата нямат правилен достъп в теб. Та в природата модата е краката трябва да бъдат свободни. Като погледнеш обущата си, да ти е приятно. И винаги, когато погледнеш ти обуща, те да ти наумяват за твоя ум, за твоето сърце и воля. Тогава обущата ни са на мястото си. И кога човек почувствал, че е гол? Когато сгриши. Казват някой, че по-напред Адам бил гол. Не. Като сгриши, изчезна неговата дреха. Каква беше дрехата, която Бог направи на Адама? Бог направи след грехопадението друга дреха на Адам и го изпрати в света да работи и да се развива. Така звам, тия страдания, които сега изпитвате, това е излизане от центъра навън. Щом страдаш, ти излизаш от рая навън. Що е страданието? Излизане из рая навън. Що е радостта? Влизане в рая. Че, как няма да скърбиш? Щом дойде скръпта, казвам. Из рая навън си излязал. Човек страда до тогава, докато измени своето положение. Нека да ви направя идеята малко по-ясна. Да кажем, че вие сте на известен планински връх. И поне внимание се хлъзнете надолу и не можете да се върнете назад. И казвате. Дано да сляза благополучно. Това е излизане от рая. И щом стигнеш до дъмото, ще кажеш, слава Богу! И тогава ще намериш път загоре. Това го наричат влизане в рая. Като сгришиш, ангелът ще те бутне надолу и няма да влезе с тебе. Той горе ще остане. И ти като слезеш долу, ще погледнеш ангела горе и ще търсиш новия път, по който да се върнеш в рая. Ще кажеш като се кача, ще бъда втори път много внимателен, да не се клъзна пак. Сега искам да ви обясня о нези страдания и радости, които стават в живота. Защо страдаш? Хвъзнал си се. Някои деца се хвъзкат и им е приятно. Нещата трябва да се изяснят. Всичката да ни съвременна дейност, дейността на всички тези учени хора, това е един подтик на Божествения Дух, който работи в цялото човечество, за да обърне насоката нагоре. Науката в каквато и да е област съдейства да върнем нашите движения нагоре към онзи център, от който сме излезли. Тази енергия. Правилно трябва да се пречупи. А пък това пречупване какво е? То е опътване към центъра на живота. Центърът на живота това е търпението, опорната точка, на която се теглят нещата. Вие трябва да имате една опорна точка, на която вашите везни трябва да работят. От едната страна вашето сърце, а от другата страна вашия ум. А пък отдолу вашата воля. Волята ще показва на коя страна е тежеста, към сърцето или към ума. Като давате и като вземате. Кой дава и кой взема? Според вас, кой е онзи, който харчи във вас? И кой е онзи, който придобива? Умът ли дава или сърцето дава? Вие не сте мислили върху това. Помислете върху това. Кой направи погрешката? Умът или сърцето? Умът даде съвет, а сърцето възприе. В давения случай умът беше луцифер, адепта. Той е ума. А пък сърцето беше Ева, която яде. Онзи, който дал съвет, не яде този плод. Той каза, Може да вземете от него, ако вие ядете, ще бъдете като богове. Вижте ме, едно време и аз бях като вас, но като ядох, вижте ме как съм сега. Като видите един човек, кое е онова, което апелира на вашия ум? Ако дойде един учен човек, той с какво апелира? Или като дойде с човек, пекливанина, с какво апелира? С мускулите. И певецът с какво апелира към вас? Той като се представи пред вас, ти можеш да знаеш може ли да пее или не? Като дойде учения човек и той си има свои белеси, по които може да го познаеш. По какво се изявява светията? Геният е горещ, светията е студен и свети, а път богатията е тлъст. Това са Общи думи казани. Щом се намерите в присъствието на един светия, всичките ви тъги и скърби ще изчезнат и вие ще се намерите в приятно положение. Щом се намерите близо до един гениален човек, той ще ви внуши една мисъл да учите. Щом почнете да мислите, гениалният е пред вас. Щом се явите пред един банкерин, Хубаво обладен – ова ще се зароди едно желание – да си имате нещичко, нивички, парички, да се облечете хубаво и прочие. Щом искате да бъдете хубаво облечени? Това е банкерина, който ви направлява, а не геният. Банкеринат е стомага. Гения – това са дробовете. А пък светията това е главата. Всеки ден вие може да имате съвета на светията, на гения и на банкерина. Не е лош банкеринът, но трябва да знаете, че този банкерин всяка сутрин пита светията какво трябва да прави днес. Той пита и гения по кой начин да го направи. По някой път Банкеринът загазва и пита, какво трябва да прави. да казва, не си постъпил така, както аз казах. И геният казва на банкерина. И не си употребил моя метод. Банкеринът казва, потрудих се. Потрудил си се, но не си го направил както трябва. Светията и геният определят да наложат на банкери на едно наказание. Какво е това наказание? 40 дена да боледува и да не му дават да яде. Лишават го от всичкия му капитал. И банкеринът става сух, лътне коремченто му, стомахът му също клътне, и още малко ще се скъса. банкерина казва: Моля ви, с нискущение, ще живея добре. И тогава идва пак здравето и банкеринът почва да се разпуска. Когато заболеете, боледува вашият банкерин. Според мене главата на човека не може да боли. Болката на главата е едно отражение на това, което става в стомаха. Щом в стомаха има известен безпорядък, банкерина, това има като отражение главоболието. Не може да има болки и в дробовете. Те не могат да боледуват. И болките на дробовете са отражение на това, което става в стомаха. Всичкото става в стомаха и в червата под пъп. Това е долния свят. Това е Ада. Вие търсите къде е Адът. Тънките и дебелите черва са в Ада. Всички ниши духове са там. Ще турите ред и порядък във вашия Ад. Ще турите рети и порядък във вашия банкерин. Не е с насилие. Ще го учите, че не трябва да яде много, да не е много лаком човек. Той е материалист. Той казва. Гладен мога да умра, ако не работи. А пък банкеринът нищо не работи, а работят ръцете. Ръцете са на гения. Краката на светията. А банкеринът нищо не работи. Дават му ръцете и краката и каквото му дават, карат го да работи с тях. Банкеринът казва: Това е жито аз го изработих. Не. Нищо не е направил банкеринът. Светиите и гения са работили. А пък този банкерин казва: аз го изработих. Работи главата, работят дробовете и банкеринът мисли, че всичко, каквото става в човека, той го прави. И казва, без мене нищо не може да стане. Бог се проявява най-първо в нашия ум, проявява се в нашето сърце, проявява се и в нашата воля. На три места Бог се проявява. Щом дойде една добра мисъл в ума ви, Бог се е проявил. Щом дойде едно добро чувство в тебе, Бог се е проявил. Щом направиш една добра постъпка, Бог пак се е проявил. Всеки ден трябва да се стремите да възприемете една добра мисъл, едно добро чувство и да направите една добра постъпка. кога Бог ви е проговорил и ще видите с колко празни неща се занимавате. Слугинята щупила няколко чиния и вие цял ден разправяте това. Казвате, че от баба ви останала чинията и този ден сте го изгубили за хубавата чиния. А пък тази чиния трябвало да я щупите, защото прогресът ви зависи от щупването на тази чиния. Ако се струшат вашите бокаи, захвърлете ги и да ги вземе който иска. Букаите и сладни да са, оставете ги. Не дръжте по маси унази голяма чиния на баба си, оставете я. Всяка една мисъл, която може да ви държи в робство, всяко чувство, което може да ви държи в робство и всяка постъпка, която може да ви държи в робство, освободете се от тях. Аз говоря за един момент. И ако се освободите, може би този момент да е онзи, който ще определи посоката на нещата в живот. Може един момент да определи. Да отвори пътя ви за унези великите постижения. <към> Някой път вие мислите, че имате постижения. Има ли сте? Но за днешния ден успехът ви ще зависи от днешните постижения. От една добра мисъл, която възприемате. От едно добро чувство и от една добра постъпка. Христос казваше на своите съвременници евреи, Не мислете, че вие сте чада Аврамови. Не трябва да се хвалим с миналото си. Бог може да въздигне от тези камъни чада Аврамови. Миналото е за полука, но настоящето е важно в дадения случай. Не се спирайте върху миналите работи. Каква работа стои пред вас? Ти казваш. Ние не ги разбираме тия работи. Не само не ги разбирате, но и много други неразбрани неща стоят за мнозина за разрешение. Когато се учите да тъчете, трябва да имате стан, основа, кросно. Най-първо ще се научите да сновете и по тези нишки да почнете да тъчете. Вие ще кажете каква полза има от такава работа. Има голямо значение. Полезното всякога трябва да се прилага. Полезното е резултат на един разумен живот. Почнете да мислите върху любовта. Да кажем, вие напишете думата любов с гънка на горния край на буквата. Това показва, че он си, който е писал така, не е сигурен в любовта си. Ако тези гънки са в горния край, той е несигурен в чувствата си, пък ако тези гънки са при основата, той е несигурен в волята си. А ако има гънки горе, посредата и долу, тогава човек е прав в любовта си, в мисълта си, и в чувствата си и в волята. Природата не иска фалш. Човек като пише в писането си издава какъв е. Човек се изявява какъв е като пише и като говори. Например, някой казва... Видям го. Друг казва. видях го с очите си. Трети казва. Аз го видях с очите си. На кого ще торите по-голяма вяра? На първия. Защо? Ще си служите с следующия аргумент. Баща ми е богат и аз съм богат. Не е така. Баща ти може да е учен, но ти може да не бъдеш учен. Ти можеш да наследиш черти, на да е уста, но ти трябва да се учиш толкова години, колкото е учил баща ти. Ти казваш, ще добия по закона на наследството. По закона на наследството се унаследяват само възможностите, но ти трябва да учиш и да работиш. Ти можеш да имаш предразположенията на баща си, но не си като него. Ние казваме, Бог е всеблаг, но Бог през цялата вечност е работил, но ние не сме работили като него. У нас има предразположение да бъдем като Бог. Следователно, ние трябва да направим едно усилие, много малко усилие, за да бъдем така добри като Него. Че имаш препятствия в живота си, това нищо не значи. Че имаш прегрешения, падане, ставане, това нищо не значи. Можеш да имаш грекове колкото искаш. Това е спънка за тебе. Това е една възможност за тебе, при която твоята вяра да се развие. И даже Христос нямаше такива грекове. И той взе грековете на другите, за да се научи на нещо. Да има една опитност. Ти казваш сега, за кои свои грехове аз тегля? Христос знаеше за кои грехове тегли. Та малките спънки, които срещате, лошите мисли, лошите чувства, които идват и лошите постъпки, да не ви спъват. Кажи си, аз съм човек, който мисля, чувствам и работя. Могат да се поправят грешките и никой не може да избегне погрешките. Никой не може да избегне лошите мисли. Те ще дойдат. Не се спирайте върху въпроса защо са дошли. Дошли са за да мислите и да ги разрешите. Така, казвам сега. Ако носам един бакалин, ще гледам с всичките си клиенти да направя една връзка, а не само да върша своята търговия. Да образувам конези с клиентите си, че да възприема нещо от тях и да им дам нещо хубаво. И то не само от стоката си, но и нещо от себе си. Вие всички сте бакали. Всеки човек се занимава с бакалство. Тоест, всеки един от вас взема и дава. Ученият, каквото възприеме в училище, после ще го каже и на баща си, и на майка си. Трябва да разрешавате въпросите правилно. И в религиозно отношение сте бакали. Това е само обяснение. Не, че по същество е така. По пътя, по който минавате, трябва да възприемем известни идеи, да ги обработим и да ги препратим в света. Всеки един от вас трябва да изработи една мисъл, едно чувство и една постъпка и всеки ден трябва да изпраща поне по една добра мисъл, по едно добро чувство и по една добра постъпка най-малко. И вечерта ти ще си доволен от това, което си направил през деня. Най-малката мисъл, най-малкото чувство и най-малката постъпка проявени през деня, за да има на какво да се радваш. В това е придобивката. Добрата молитва. Беседо от учителя държа на предобщи околотен клас на 29 ноември 1933 г. в София.